Hej, välkomna till podcast nummer 3 Idag kommer vi få lyssna på Ida Hansson och höra vad hon har att berätta Som vanligt så presenteras On The Mat BG podcast ihop med Antiviba För er som inte vet vad det är för någonting så är det ett långtidsverkande vilket tillgrip till med att hålla era mattor rena och hygieniska Det kan kännas rätt så skönt att kunna rulla med gott samvete utan att vara orolig för att man åker på massa skit så vet ni inte vad det är för någonting och är nyfikna på det, kolla på Facebook, On the mat, på samarbetspartners. Där hittar ni mer information. Vi har även samarbete med 3% vilket är ett märke som har t-shirt, patchar, GI med mera, Christa kolla in det. Samma sak där finns mer information. Innan vi börjar lyssna på Ida Hansson och hon att berätta så tänkte jag bara väldigt kort berätta. Min bild angående 3% och varför jag har valt att ha med dem som är samarbetspartner, sponsor till den här podcasten Först vill jag bara säga att 3% i min värld har ingenting med någon person att göra Jag vet om att det är ett jävla liv ute på internet om både en och andra Gällande till exempel Lloyd Rubin Vad som har hänt, vad som inte har hänt, det är svårt att veta, lista ut Jag var inte där när någonting hände så jag kan inte säga att så här var det men min tanke med att jobba med 3% det är, det är inte att det är någon person bakom det utan det är egentligen vad det står för mina ögon. Och jag tror att de som tänker på 3%, som tycker om 3% i Sverige idag, tänker lite grann som Paolo snackade om sist i förra podcasten. Att det handlar inte om någon person, det handlar inte om att man ska tvinga folk att göra någonting för en egen Gang. Det handlar om att man ska uppmuntra folk till att göra det de vill göra, tycker är jävligt kul att göra. Jag kan bara ta mig själv som exempel här. Och, eh, innan jag körde igång med den här podcasten så tänkte man ska jag verkligen göra det här? vänta satsa på, tänk om ingen gillar det och så, vidare och så vidare. Men istället för att bry mig om det så fokuserar jag på att liksom jag kör igång den här podcasten, det får bli som det blir. Jag tycker det är jävligt kul att göra den. Jag tycker det är kul att man får på att folk tycker det är roligt. Jag tycker själv det är kul att få höra folk berätta om sina erfarenheter om podcasten. Så för mig är 3% kort och gott bara att ta tag i att göra de saker man själv tycker är jävligt roliga att göra. skit i vad andra tycker. Gör det du brinner för, oavsett vad det är för någonting. Det kan inte handla om justi. Det kan handla om att lira kodd, det kan handla om att spela fotboll, det kan handla om att göra någonting som du... Verkligen tycker om att göra och satsar på det fullt ut. Och ge det här någonting för att bli duktig på det. Inte hitta massa hinder som gör att du inte kan göra det. Utan se till att löst det du behöver göra för att kunna göra det du vill göra. Gör du saker och ting som du tycker är roliga. Mer än tidigare. Ja, förmodligen kommer ett liv bli jävligt mycket roligare med. Om du bara gör de saker du verkligen vill göra. Och får någonting tillbaka att göra. Det är det 3% handlar om för mig. Ingenting annat. ingenting med en nöjdare min värld. Det har bara egentligen med ett uttryck att det är så få människor som verkligen satsar på det de tycker är roligt att göra. Och gör det ni vill göra skit i vad andra tycker. Satsa på det ni tycker är kul att göra. Och det behöver inte, som jag sa, ske på någon annans bekostnad. Man kan hjälpa varandra Man kan Det kan funka allting samtidigt. Det finns inte 97% där och 3% där. Och de här jobbar mot varandra. Det handlar bara om att 3% enligt mig symboliserar att man har en vilja att göra och stära efter det man tycker är roligt och verkligen brinner för. Hoppas ni förstår vad jag menar med detta. Okej okay, guys, kör vi! Då, bra välkomna! Då hälsar vi Ida som välkommen till On The Mat BG-podcast. Varmt välkommen! Tack så mycket! Hur är läget? Det är bara bra. Ja. Vad händer hos dig dagarna nu runt omkring här nu då? Eh, Just nu så har jag börjat skolan igen nu på vårterminen så det är mycket plugg och träning och sen så hinner jag inte med så mycket annat. Nej, det kan räcka gott och välka tänker jag mig. Det, jag, det är sällan när jag sitter och rullar tummarna så. <skratt> här är det bra. Eh, vi brukar börja podcasten med att man får berätta när, var och hur man började med Brassitzi. Oj. Hur var, var, hur var det för dig? Jag började ju, alltså när jag började träna kampsport kan man ju börja med då. Det gjorde jag i Jönköping i ettan eller tvåan på gymnasiet. Då hade vi en på dag när jag var med och testade så som det hette då. Då. Mm. Um, så det var egentligen min första kontakt med jiu som helhet kan man säga. Mm. Så jag testade på det mest av för, mest för självförsvar var det då. Mm. Utan det var det som tilltalade mig att jag skulle vilja lära mig att försvara mig. Ja. Um, och så började jag tillsammans med en klasskompis och min lilla lillasyster på klubben att träna. Mm. Och då hade vi speciella fredagspass som var koncentrerade om nevasa eller golfkamp då. Den delen av sportgjutsen. Ja jag fastnade för och som jag tyckte var roligt mm. um, så tränade jag dig. jag kommer inte ihåg tills jag flyttade till Danmark tills jag var 21 tränade jag sportgjutser och när jag kom hit så hittade jag ingen bra klubb och fortsatte med dig så därför började jag träna brasilianska gjutser istället mm. Vad är det som gjort att du fastnade för det här då av alla andra val man kan göra Oj ja, <laughs> det är en bra fråga men jag tror att det som tilltalar mig med den här sporten är att, att man inte blir fullad. Att det är inte som att komma ner i fitnesscentret och ställa sig på löpandet och bara springa i 30 minuter och stänga av hjärnan och sen gå hem. Utan man måste koncentrera sig när man tränar. Mm. Det är både alltså den fysiska delen, den fysiska träningen men den mentala aspekten också. Att man faktiskt ska tänka när man tränar. Mm. Vilken klubb är det nu på då? Nu tränar jag på Artesuave här i Köpenhamn, en del av Checkmate-teamet. Okej. Okay. Så det var Jönköping början från gymnasiet och sen lite senare 20-årsåldern så var det ner till Köpenhamn. Och, och där nere har du varit på samma klubb hela tiden då, eller? Nej, jag började på en annan klubb här i Köpenhamn och sen så bytte jag 2007 till Brasa som det hette den gången. Efter att jag hade varit med Chanti i Brasilien. Okay. på ja, semester kan man väl inte riktigt kalla det men vi var och tränade i tre eller fyra veckor på Hiko klubb klubb på Copacabana i Rio. Okej. Okay. Så då lärde jag känna Chanti och hon tränade i Brasa Köpenhamn. Mm. Och då blev det naturligt att jag bytte över dit för att kunna träna tillsammans med henne och de andra i klubben som också är jätteduktiga. Mm. När du åkte över till Brasilien och vilket bälte hade du där då? Jag var blåbälte. Ja. Hur var det att komma dit som blåbälte och träna där? Um, det var, jag vet inte om det var så mycket med blåbälte att göra. Men det var häftigt det att komma över och träna i Brasilien. Ja. För, för mig, min tränare var Lila Bälte tror jag. Så jag. jag hade nästan aldrig sett ett riktigt svart bälte innan jag kom dit. Så det var ganska häftigt. Och det var så många som var duktiga. Mm. Och sen att det var ett annat team jag kom dit och tränade med gjorde att de hade en annan stil än det jag var van vid. Okay. Det tog ett tag att vänja sig och liksom vänja sig till hur mina tekniker fungerade med dem och så försöka lära mig de här nya grejerna som var helt nya för mig och försöka få in dem i mitt game ja. men... det var en omställning kan man säga men jag vet inte om det var, det är klart det är svårare när det är blåbält än när man är svartbält, för får man inte kan så mycket men... Nej Vad var de nya teknikerna som skilde åt oss som kände liksom att det här behöver vi anpassa det igen för det här fungerar kanske inte rakt av Um, jag tror att det som var svårast för mig, eller det som var mest nytt, passerings, passeringsgameet. Okay. Det där med att lära sig att passera, passera inte bara passera tajt utan byta från sida till sida och mm. passera lite mer löst och snabbt istället. För det har jag aldrig testat innan. Ja, okay. uh, om man jämför då, nu ska jag se, du, när, när gick du i gymnasiet? Hur länge sedan är det här ungefär? Under 50 år sedan <laughs> Inte riktigt så länge sedan det det var 2007 var jag i Brasilien okay. Första gången Så det är ju fem år sedan nu. Ja. Uh, när man pratar med Peter och Paolo De tidiga såna här podcasten här liksom, Frågar de vad är skillnaden I sporten mot när du började Och liksom hur det är nu Så kan man märka att de har märkt en viss skillnad liksom, Att det har hänt en hel del uh, Vad är din bild av det? Alltså det man kan säga är att sporten har blivit mycket mycket större i alla fall här i Sverige nu om man jämför med när jag började. Mm. Jag kommer ihåg några av de första BI-tävlingarna jag var på det var ju... Det var kanske någon tjej, men det var ju väldigt exotiskt att känna en tjej med blått bälte. Mm. Och sen har du, så det är ju en del av det som har förändrats ganska mycket. Och sen har vi ju fått ett BI-förbund i Sverige. Vi har fått ett landslag så det har ju hänt väldigt mycket på den organisatoriska delen också. Mm. Att vi håller ju på att bli en erkänd sport i, i Sverige. Mm. Det här med liksom att du säger att det, vi var inte så många tjejer men När du var i Brasilien och tränade, liksom, hu hur är könsfördelningen där borta? Är det samma som Sverige eller skiljer det någonting åt? Det är ungefär samma som Sverige. Det är inte så mycket. Det är, fler, det är ju fler människor som tränar i, i Brasilien. Men jag tror själva fördelningen är ungefär samma som här. Det är inte så, här, så mycket tjejer som tränar. Nej. Mm. Tyvärr. Vad tror du det på då? Jag tror... Det är svårt att säga men jag tror att det är... De flesta tjejerna jag känner som vågar testa by fortsätter ofta. Mm. Jag tror det är lite för att Dels så tror de som håller på med sporten att tjejer tycker ut om att brottas. Okay. Det stämmer inte för det är många tjejer som tycker det är jätteroligt. Men sen tror jag att det är många som inte vågar testa för att de ser lite våldsamt ut och eh, jag tror det är många tjejer som tänker att nej, jag vill inte, det är lite för våldsamt och lite för, lite för rädd för att bli skadad jag vet faktiskt inte riktigt nej jag har sett ibland på facebook och sen saker att ibland så kör ni typ eh, bara tjejer eh, läger eller träning mm. vad, vad är tanke bakom det? jag har ju haft två läger nu jag har känt det här i Köpenhamn, sista läget var jag nu i helgen mm. som vi har då valt att inrikta bara på tjejer. Um, anledningen till att jag har gjort det dels är det jätteroligt. Vi har jätteroligt de här helgerna. Okay. Um, men uh, mycket av problemet är ju att tjejer är mindre än killar. Alltså mindre och svagare och har inte riktigt samma att träna. Och det är i sig inte något problem. Men problemet är ju då att det inte är så många tjejer som tränar. Så många är ju själva på sina klubbar och har ingen som är jämstor att kunna träna med. Mm. Så det är ju den ena aspekten i det, att de ska få komma hit och få möjlighet att träna med, med tjejer som är lika stora, lika starka som de själva. Så de får realistisk träning. Mm. Och sen en annan grej som vi har försökt, och, försökt att lägga vikt på det, och det är den sociala biten, att tjejerna ska lära känna varandra. Mm. För att få ett, ett nätverk inom sporten också, som mm. gör att de kanske det är lättare för dem att komma iväg och tävla och åka på andra läger så att de, så att de känner att de blir motiverade för att engagera sig i sporten. Mm. Så det är liksom för att försöka få in fler tjejer och, som både tränar och fortsätter att tränar. Mm. Är alla välkomna på de lägen eller är det, liksom, är det klubbstyrt? Nej, vi har valt att ha öppen, helt öppet. Det enda kravet är att du ska vara tjej och att du ska träna bi. Okay. Så vi har valt liksom att se bort från hela den här teamdelen för vi är så få tjejer. Mm. Så det är bättre att vi hjälper varandra istället för att motarbeta nu. Mm. Och sen när det bara är en helg så har det inte så hemskt stor betydelse. Nej. Jag förstår de som, tjejer, som säger att du inte kan träna på två klubbar samtidigt, två team samtidigt. Mm. och det kan du inte hos oss heller utan vill du träna hos oss så får du träna hos bara oss och tävla för oss men däremot att komma en vecka, komma en helg, det är alla välkomna att göra. Ja, det är schysst schysst med den öppenheten kan jag tycka mm, Jag tror att det är viktigt att alltså, vi, vi är så pass liten sport fortfarande och Sverige och nu bor jag ju i Danmark men Sverige och Danmark vi är så små länder så det är faktiskt jag tycker vi ska försöka hjälpa varandra mm. istället om man är tjej och tränar på en klubb där det är mycket killar. Hur, hur, hur tycker du man ska förhålla sig som tjej? För jag kan tänka mig att. ena stunden kanske man kan tänka att. Gud alla är starka och tunga och. Jobbiga liksom. För jag är lite mindre och svagare. Eller ska man tycka liksom att ja, det är bra för mig. Att träna med de som är starka och tyngre. För då kommer jag få lättare när jag väl andra tjejer. Hur tycker du man ska resonera som tjej när man tränar? Jag tycker man ska resonera både och. Um... Att man ska vara medveten om att det är både fördelar och nackdelar. Och träna med, med motståndare eller klubbkompisar som är mycket större. Mm. Det är ju dels den fördelen som du nämnde sist här. att Kan du svepa den här stora killen så kommer du kunna svepa den andra tjejen också. Till, eller på tävlingen. Mm. Så, vad heter det? så på det sättet är det bra att killar pressar dig hårdare än andra tjejer kan göra. Kanske i början i alla fall. Mm. Så det är ju positivt. På den andra sidan är det många tjejer som... Bara lär att försvara sig och inte lär att angripa sin motståndare. Mm. För de är så vana vid att det spelar ingen roll vad jag gör. Bara på botten så det är bättre att jag lägger mig från botten, på botten och försvarar mig från början. För det kommer aldrig fungera någonting i alla fall. Mm. Så det är både, två aspekter i det. Så jag tycker det är viktigt att man... Dels så ska man... alltså, Du ska inte gå, gå för lätt på träningen heller. Utan det ska vara realistiskt. Gör du och ordentligt svep så ska det fungera. Mm. Men så det är, det är svårt att hitta bra träningskompisar kompisar är nog det jag försöker säga. Mm. Och försöka då att de ska faktiskt vara lite försiktiga men det är Inte för att du är tjej utan för att du är mindre. Mm. Att de kanske försöker träna på andra aspekter av sitt game då. Kör jag för exempel, till exempel med någon som är mindre och svagare så försöker jag kanske träna på andra saker än mitt A-game. Utan träna på saker som jag inte är så bra på och låta min motståndare jobba också. Mm. Så att det blir bra träning för bägge delarna. Mm. För det blir ju någonstans det jag tänkte som en följdfråga här. Ju. Som, som kille som tränar med tjejer. Liksom, ska man tänka att när nah, hon säger att köra fullt ut. Säger hon så liksom, för att hon inte vill verka med sig. Eller menar hon det verkligen? Hur hårt vågar man egentligen köra? Liksom? Um, det är lite svårt att säga. Alltså det, jag tycker det viktigaste är att man inte får, man får inte skada varandra. Det är det liksom, viktigaste mm. av allting. Såklart. Och sen får du känna själv lite grann också. Om jag då kör med tjej som säger. Som väger kanske 45 kilo. Och jag har suttit i mount på henne i 10 minuter. så <laughs> kanske jag ska börja tänka att jag kanske tar i för mycket. Och använder min vikt lite för mycket. Ja. Och försöker jag kanske träna på rörelse istället. Mm. Istället för att ligga och ta i. Mm. Och det kan jag tycka det, det gäller killa med. För det kan man ju tänka. Att, att, är den en chef delar vikt Så är det väldigt lätt att den tyngre killen tycker det är rätt skönt Att bara ligga platt på den andra mm. Men det händer ju inte så jävla mycket då Det blir, det blir inte jättekul riktigt. Precis, men alltså man, kan, man kan komma runt En av de killarna jag tränar mest med på klubben Är Joakim Kristensen Och han väger 100 kilo Men vi tränar, vi tränar bra ihop vi försöker, När vi rullar Så rullar vi lite försiktigare Vi försöker att röra på oss hela tiden Träna mm. på timing. Timing, rörelse och reaktion istället. För att ligga och råhålla. Mm. Så man I, kan... Är han lika duktig som dig ungefär? Eller på vilken nivå ligger han? För jag vet inte om det här är riktigt. Han är, han är svartbält också så han är mm. jätteduktig. Ja. Um, så man kan träna tillsammans med, med folk som är både större och mindre. Men man får anpassa sig lite grann och träna på olika saker. Beroende på vem det är man tränar med. Mm. Och sen så tror jag inte man ska göra för stor skillnad mellan tjejer och killar. Det är ju samma sak om det kommer in en väldigt liten kille. Mm. Så om du kommer in i sig, är det någon som är fysiskt svagare än dig och inte är så duktig än så är det klart att du måste vara försiktig. Mm. Och det är ingen som tycker det är roligt att bara ligga och försvara sig i en hel träning. Nej. Varenda gång, varje gång de kommer ner till klubben. Ja det kan jag tänka mig skulle kunna vara också i längre fram en sån bidragande någon osäkerhet att man liksom till slut lackar ur på det hela. Fan det jag lär mig ingenting nytt, jag får bara ligga här och bli fast fasthållen för att jag är mindre liksom. Mm. Precis, så jag tycker det är viktigt att man kommer runt. Det är klart att du inte bara ska få lov att göra allting för att du är tjej. Men, men att du faktiskt får en realistisk bild om att vilka tekniker gör jag gör som fungerar. Och vilka mm. tekniker fungerar inte alls. Mm. För det är lätt att hamna där när man tänker att ingenting fungerar. Nej. Nej, det är klart. Det var ett läge för ett tag sedan i Göteborg där André Galvau jo. Då var det en av tjejerna där som frågade honom. Jag som är tjej som är liten och tunn. Finns det någon särskild teknik liksom som är bättre anpassade till oss tjejer som är så starka och som kanske är mindre och, och så här. Uh, Vad va har du svarat på den frågan? Oj. Um, jag vet inte. Alltså, det är klart att det finns tekniker som passar till olika kroppstyper. Mm. Till exempel gör jag aldrig trianglar för jag har korta och tjocka ben som inte är så smidiga. Okej. Okay. Men... Det handlar så mycket om att man ska hitta tekniker till stor och liten. Men mer vad som passar din kroppstyp. Var är du smidig, var är du stark. Vad fungerar för dig och vad fungerar inte. Okay. Och sen beror mycket beror på vad du tränar på också. För det du tränar på blir du bra på. Mm. Så tränar du mycket stängd gardium, Men så blir du antagligen bra på stängd gard. Så det handlar, det handlar lite grann om att titta lite grann på vad man har för fysiska förutsättningar. Mm. Har man Sveriges kortaste ben kanske man inte ska satsa på på ett stänggard game utan kanske jobba på något annat istället. Mm. Hänger damtänderna med i det som herrarna gör på tävlingar och det som blir de senaste hetaste trenderna? Eller lever de en egen värld vid sidan om eller hänger det ihop? Mm, lite båda, och tror jag. Om man tittar på herrarna så har det varit väldigt mycket berimbolo, 50-50 och sånt. Det ser man ju i damklassen också men jag tycker inte det är riktigt lika mycket. Okej. Okay. Mm -hmm. tittar man på till exempel lila bältedamerna så är det väldigt sällan man ser att bägge dragar samtidigt och börjar köra 50-50 och, och berimbolo. Jag tycker man ser det lite grann i de högre bältena, men jag tror att herrarna är mer trend, eh, vad heter det, trendpräglade än damerna är. Okej. Okay. Vad är det som är på tapeten om man säger då i kvinnofightingen? Oj, väldigt mycket spiderguard är nog egentligen det som, som är speciellt för damerna. Mm. Spiderguard och stängguard. Många tjejer är, är guardspelare. Mm. Och det tror jag hänger ihop med att du ofta är den minsta på klubben, eller en av de minsta i alla fall, och du, du är van vid att försvara dig. Och guard, det kan ju klart det kan vara både en offensiv och defensiv position men oftast de som Försvara sig brukar hamna på botten i gard. Mm. Så jag tror mycket hänger ihop med det också. Mm. För just spider var det som Galva sa. att det är liksom, Min fru så mycket spider-gård och tycker att det är en grej som funkar för många tjejer. De är rörliga liksom, och ofta har, har rätt långa ben. Och sen kan ju se det finns det variationer där med dem. <laughs> äh, tydligen. Men det är väl något som han tipsade om spider-gård. Det är, tyckte han liksom, var en bra grej för tjejer att liksom, testa på. Mm. Det är många tjejer som kör det. Och sen en fördel, jag använder ganska mycket Spideguard också. Det jag gillar med det är att jag kan ha avstånd till min motståndare. Att jag blir inte motsatt platt under. Utan jag kan använda mina ben till att trycka bort min motståndare. För att skapa, skapa ett avstånd så jag kan röra mig och inte hamna platt mm. på botten. Det mm. ja. tror jag kan vara en fördel som tjej. För tjejer har oftast, om man tittar rent fysiologiskt, så har damer och herrar ungefär lika starka ben, det är klart herrarna är lite starka, men det är inte så stor skillnad men däremot överkroppen mm. så är herrarna nästan 50% starkare tror jag mm. så om jag kan använda mina ben för att trycka på motståndare så så jag gör jag gärna det ja. Bli, blir det jämnare eh, desto bättre när tjejerna blir, liksom man tänker liksom när du pratar om att du rullar med en stor kille som också svartbälte hamnar man på jämnare nivå när man är så långt uppe på sin karriär. Konta till exempel om två blåbälter möts. Och, eh, tjej och kille i samma storlekar. Um, alltså på jämn. Du menar om vi skulle tävla mot varandra. Hur det jämnt det skulle vara. Eller hur ah, jag jag tänker liksom som du pratar nu. Om den killen du, du rullar med nu. 100 kilo, Att ni, liksom, mm. ni, ni kan träna bra ihop krävs det att man har bättre skills för att kunna göra det lättare när det är skillnader som du säger i vikten Kontra om man har tagit en tjej i din storlek som är blåbälte och en kille på 100 kilo som också är blåbälte Blir det lättare Det är så bättre du blir att kunna träna med större personer eller är det liksom tog det lika hela vägen upp? Nej det blir lättare bättre ju högre upp man kommer i graderna eller i alla fall när man blir duktigare för oftast, de som, är, de som är nya vitbälten, de har inte så mycket tekniker. Så därför ser man ofta att de tar i ganska mycket och använder sin vikt. Mm. Men för att de har, de har egentligen inga tekniker de kan använda. Så det är inte så konstigt alls, det är helt naturligt. Men mm. ehm, däremot när du börjar komma upp i graderna, så bör du ha så pass bra kontroll så att du kan använda tekniker istället för styrka och försöka röra dig istället. Mm. Så jag tror att det, att det jag försöker att låta bli att rulla med stora vitbälteskillar i och med att är så pass stor. Ja, det är klart. Så jag tror att det blir lättare ju bättre man är. Mm. I och med då att man kan använda sin teknik istället för styrka mm. Och därmed kan träna med, med folk som är mindre. Ja. Men om vi skulle slåss däremot så är jag ju mycket väl medveten <laughs> om att kim skulle vinna väldigt, väldigt fort. Men, men det är ju inte det vi tränar på. Nej, precis. Men det, för det är ju skönt att kunna rulla med alla utan känna sig att ah, jag vet inte om jag vågar, för det finns en risk att ah, jag kommer skara mig liksom. Mm. Och det är därför jag oftast... Jag har börjat säga nej till folk som är som är nya och stora för att, att de, de, det är klart jag vet ju också att de inte vill skada mig men så lägger de vikten åt fel håll och även om de gör tekniken rätt ibland så är de bara för tunga och jag går sönder i alla fall. Mm. Så jag brukar försöka och um, hålla mig till folk som i alla fall är på, på min sida om hundra kilo. Mm. Om man tänker på det här, om man är ny liksom Kommer in och ska börja träna det här Om man är tjej eller kille kanske inte spelar stor roll Men vad tycker du att man ska liksom börja fokusera på För att Man märker det, jag var själv, där, jag har inte varit på så länge Jag har varit på fyra år men det tog ju ett tag Att komma ur det här tänket ju ja. mm. Va, Vad skulle du säga att man, att man bör ha Som kanske fokusområde Eller försöka någon kanske särskild teknik någonting, Att jobba på det första Kanske till och med året för att liksom komma in i rätt tänk och i rätt banor väldigt tidigt så man slipper göra de här misstagen mm, jag tror det är ganska viktigt där att, vad heter det kommunicera ja. och fråga om du kör med någon som är mindre så säg till om jag tar i för mycket eller alltså om det är någonting som är fel för det är svårt att känna det själv ibland om jag tar i för mycket eller om jag tar i för lite mm. så att man, man är öppen och vågar, och vågar fråga sina träningspartner hur det, om, hur det fungerar mm. och samma att du frågar din tränare och be honom hjälpa det Vad ska jag jobba med? Vad gör jag fel? Och så att man hela tiden försöker att um, förbättra sig. Mm. det som man försöker tänka över själv. När, när är det det går åt skogen för mig? Och vad är det jag behöver jobba på för några positioner? Och kanske fråga varför. Varför fungerar mina armbars aldrig? Och så visa din tränare. Och på det sättet försöka få feedback på det du gör hela tiden. Mm. Och sen så i början, håll dig till basic-grejerna. Låt bli och lär dig byr en när du är nytt vitbälte. Utan koncentrera dig på att lära dig en armbar från stängd istället så att du kan basic-grejerna. Mm. Jag vet att det låter tråkigt om det <laughs> nya, men, men man har nytta av det i längden. Att man försöker att lära sig basic-grejerna basic innan. Ja. Det är som att försöka lära sig att sprinta innan man har lärt sig att krypa. Ja, det är kanske inte helt lyckat. Jag tror jag tror att man har fördel. Det är klart att man inte bara behöver köra basic. Men så att man får basic gamet på plats. Mm. Tycker du att man ska lära sig defensiva saker före offensiva saker? Eller spelar en större roll i början? Nej, jag tror att man ska lära sig, försöka lära sig bägge delarna samtidigt. Mm. Så att man både lär, både lär sig lite från toppen, lite från botten. Alltså, så, att får, så att man får försöker att få ett komplett game ganska tidigt. Så att man kan börja spara med det. Mm. För det är också en sak som är väldigt viktig för att utvecklas det och hela tiden sparas mm. mm. Och testa det man lär sig på teknikträningen. N när börjar du liksom ta din träning till tävling? Um, om man ska börja helt från början så började jag träna så på höstterminen. Jag tror det var någon gång augusti, september. Sen hade jag min första tävling efter jul. Så jag hade bara tränat det på månader. första Vad var det som motiverade dig till att prova på det då? Mm, det var nog min tränare tror jag från början. Och sen är jag lite tävlingsmänniska, jag tycker om att tävla. Ja. Mm, men det handlar mycket om vilken miljö man kommer in i tror jag. Om man kommer till en klubb där, där, där atmosfären uppmuntrar tävling eller man kommer till en klubb där atmosfären inte uppmuntrar tävling. Det tror jag spelar en jättestor roll, i alla fall i början när man är ny. Mm. För det, det är ganska svårt att åka iväg själv till en tävling när man är helt ny. Det, gör man oftast inte utan då följer man med sina klubbkompisar och tävlar för att de åker och tävla. Mm Om man aldrig har tävlat någon gång i Basayutsi vad tycker du hur hade du lobbat för att få fler till att börja tävla om man funderar på det men kanske inte helt vågar um, Om man tänker på det som en tränare så ska man vara uppmärksam på att vill du att dina elever ska tävla så måste du åka med på tävlingen i alla fall i början mm. Så att man har en ledare med sig och sen så försöka alltså försöka förklara för folk hur är det är att tävla och liksom försöka skapa en inspirerande miljö när man tränar tillsammans och man man tävlingstränar tillsammans så att det blir en process upp till tävlingen. Mm. Man skapar den här lagkänslan i klubben och man känner att alla förbereder sig, alla de andra tränar hårt mm. och vi gör det här tillsammans och man försöker få en teamkänsla omkring det. Mm. Det tror jag är väldigt viktigt. Vem är det som lockar dig till själva tävlingarna då och inte bara träna? Mm, men jag tror det är lite grann den tävlingsmentaliteten jag har jag vill testa, testa det jag håller på med om det fungerar ja. um, det finns ju ändå ett visst risktagande med skador och vad som kan hända och så vidare mm. det är klart att det finns ett risktagande men samtidigt så ska man tänka på i alla fall de flesta tävlingarna så tävlar de mot folk som är samma kön, lika stora och i samma bälte som du, mm. du ska jämnmatcha det. Med, med dig själv. Mm. Och sen så får du ju vara, vara försiktig med dig själv också. Mm. Många, det är klart det händer olyckshändelser på tävlingar också, men många skador är, vad heter det, submissions man sitter i som man inte vill klappa på. Ja. Jag har sett flera gånger folk som är fångade i en armbar och de ligger bara och väntar. De försvarar inte, men de ligger och väntar och vill inte klappa. Ja. Då är du faktor, då är det faktiskt ditt eget fel att du blir skadad. Så att man ska vara lite försiktig med sig själv också. Mm. Ja det är frågan. Eh, hur, man, hur man prioriterar sin, sin stolthet. Eller att kunna träna dagen efter. Jag tror att det är många. I alla fall i den här delen av världen. Som har BI som hobby. Ja. Även om jag har tävlat väldigt mycket. på hög nivå också. Så håller jag på att plugga till läkare. Så jag kan, inte, jag kan inte riskera att förstöra kroppen helt. På en Nej. Tävling, det går inte. Nej. När och vad var din första stora tävling där du verkligen placerade dig i topp? Mm, det måste nog ha varit Copa do Mundo i Brasilien 2007 när jag var där första gången som blåbälte. Okej. Okay. Då åkte jag dit tillsammans med Chanti här från Köpenhamn också. Ja. Så vi tränade tillsammans i Fight Zone på Copacabana upp till den här tävlingen de sista tre eller fyra veckorna. Mm. Och då så vann vi, eller vi stängde både våra viklas och öppna klassen i blåbälte Så det var det var första stora tävlingen som jag verkligen vann någonting på. Mm. Det var det var häftigt. Vad kan jag tänka mig? Var, var det det som i sin tur liksom ledde det här, vad ska man kalla det för, med stora och kanske segertåg då? Men var det det här som byggde din mm. tävlingskarriär vidare på något sätt? är det en slags språngbräda vidare eller? Lite grann kan man säga. Jag tror att mycket, alltså... Mycket av det som har gjort att jag har tävlat så mycket och gjort det så framgångsrikt det är faktiskt att jag bytte klubb där 2007 och hamnade okay. i, i Arte mm. Det tror jag är i alla fall. Ja, det är en stor, stor förklaring till varför det har gått så bra för mig. Att jag har bra träningspartner både här i Köpenhamn och jag har möjlighet att åka till Brasilien och träna där. Och jag har ett team som, som stöttar. Mm. Det betyder väldigt mycket. Mm. N när känner du liksom att, fan jag kan nog bli världsmästare i det här alltså? Um, jag vet inte om jag känner så fortfarande. <laughs> Okej. Okay. Um, men det har liksom kommit löpande det där. Men jag har liksom aldrig funderat så jättemycket på om jag ska bli världsmästare eller inte. Utan jag brukar försöka ta det en tävling i taget och försöka träna så mycket jag kan. Och förbereda mig så gott jag kan till de tävlingarna jag nu ska åka till. Mm. Så jag känner att jag, jag har gjort det jag kan för att förbereda mig för tävlingen. Och jag, jag kan inte göra det bättre än jag har gjort nu. Mm. Men hur, men det, hur långt innan en tävling bör du förbereda dig? Och det är lite olika. Så tidigt. Jag, brukar, jag tränar, tränar nästan alltid så mycket jag kan. Um, lite beroende på skola och jobb och sånt så svingar det ju hur mycket det blir. Men mm. jag brukar försöka. Och um, är jag ledig så tränar jag två pass om dagen. Ett på morgonen och ett på kvällen. Okay. jag har haft sånt tur. Jag har varit ledig nu från mitten av december. Så då har jag försökt att köra två pass om dagen. I alla mm. fall tre eller fyra dagar i veckan. Mm. Um, men jag brukar försöka så tidigt som, möjligen, som möjligt. Mm. I alla fall sista, sista en och en halv månaden brukar jag, brukar jag verkligen fokusera på, på träningen upp till tävlingen. Bör, Börjar upplägget på särskilt sätt att ändra sig innan tävlingen? Eller liksom... Är de här veckorna likadana? Eller skiljer de sig åt någonting desto längre eller närmare vi får en tävling du kommer? Um, jag brukar försöka och styrketräna. Det går lite grann i perioden hur mycket tid jag har. Men det brukar jag försöka göra mer off-season när det inte är så mycket stora tävlingar. närmare tävlingen kommer ju mer försöker jag sparra och drilla. Mm. Um, och jag vet att jag har aldrig kört speciellt mycket, mycket träning utanför mattan. Lite styrketräning och lite löpträning men nu har jag fått en höftskada så jag kan inte göra det riktigt länge heller utan jag Aha. förbereder mig med sparring på mattan. Mm. Väldigt mycket sparring jag vill känna när jag kommer på tävlingen att jag har sparat så mycket så oavsett vilken vilken situation jag hamnar i så har jag varit där massa gånger på träningen innan. Mm. Det är den känslan jag vill ha när jag kommer. Hur, hur ser de sparringpassen ut? Hur länge kör ni? Hur, hur, hur länge totalt per, per runda liksom och så vidare? Mm, det brukar vara lite olika. Om man då tänker en dag när jag inte ska åka till jobbet så brukar jag komma till klubben. Lite olika. Ibland klockan åtta och träna tekniken en timma. Eller klockan nio och då är det en timmas bara vanlig sparring. Mm. Lite slow roll till uppvärmning och sen så vanliga runder. Um, det är lite svårt. För vi är så många olika bälten som åker. Ja. Så det är de vitbälterna som ska tävla fem minutersmatcher och... Till vi svartbätten som ska köra tio minuters matchen. Mm. Men runderna brukar hamna hamna på sju, sju minuter, sju, åtta minuter. Mm. Men vi brukar vi brukar växa lite grann, ibland fem ibland tio. Ja. Um, och mycket situationsspärring. Om okay. vi kör havlgard till exempel så kör du tre minuter uppe mm. på topp. Och sen så när du är färdig med det så kör du tre minuter på botten. Så du kommer igenom alla positionerna, både topp och bottenkontroll. Ah, okej. Okay. Och så att man får inarbeta det här med regler och poäng. Vi brukar köra ja. mycket utan situationsspel i alla fall till typ poäng eller submission. Mm. Så att man lär sig reglerna, man vet när det är poäng och när det inte är poäng och mm. så att man får inarbetat regelträning i själva mm. själva träningen. Ja, det är ju smart för det kan jag själv känna att när man kör vanlig sparring på klubben så det känns i alla fall i min värld som att man vill alltid gå på submission någonstans ju. Och ibland mm. tänker man tappar man bort poäng tänket. Och är man nog inte helt på banan och åker väg på tävling så händer det ibland att kanske inte får låset. Men den andra rackaren har ganska knyta någon poäng på köpet. Mm. Det stämmer nog. För på, alltså på den klubben när jag kör nu så kör vi alltid, vi börjar alltid ett vanligt pass med teknikträning. Och sen kör vi situationssparring från den till positionen vi har kört teknik. Mm. Det brukar oftast vara till poäng eller submission. Och sen mm. så kör vi sparring på slutet av träningen. Okay. Så alla är så... De är så inne i tänket med poäng. Så så det är inte det är ganska ovanligt att folk ger bort poäng på våran klubb. Det kan jag säga ibland när jag kommer ut på andra ställen. Någon som sitter i toppgard och så lägger de sig ner. Och vill köra gard istället. Jag blir Vad gör du? Hur precis bort två poäng? Och jo, man kan säga att det är väl alltid bra att kunna gå på submission. Men glöm inte bort poängen. För får du ingen submission i matchen så är du fortfarande den som får... Poängen som vinner. Oh. Och sen kan man säga, jag vet folk som säger points are for pussies. Men det är fortfarande den med poängen som går vinnande från matchen. Oh. Och sen när man tänker tillbaka på tävlingen så är det ingen som kommer ihåg hur du har vunnit. Om det var på en fördel, om det var med tre poäng eller en submission. Mm. Det de kommer ihåg, det är vem som vann. Mm. Men när ni kör så intensivt inför tävlingen och så vidare Ni kör de här sju hur, hur länge kör ni vila emellan? Är det direkt ny partner kör eller hur, hur länge brukar ni vila emellan? Det är lite olika Oftast är det inte så mycket vila emellan Utan du hinner hitta en ny partner Kanske dricka lite vatten och så kör du igång igen ja, det, är det är inte så mycket vila men, men oftast är passet inte längre än en och en halv timme ja. Vi har lördagar när vi har tävlingsträning Den brukar vara i två timmar mm. Då är det sista träningen för veckan mm. Och sen så söndag, oftast bilodag. Skiljer det sig någonting på din ordinarie träning? Om man säger, När du inte har någon tävling just på klubben. Är det vanliga, är det är två pass om dagen de är? Eller skiljer det sig någonting annorlunda där då? Jag tränar inte riktigt lika hårt när jag inte har någon tävling att träna till. Utan, utan jag tar det lite lugnare och sparar inte riktigt lika hårt. Och... Mm. Och vill jag känner jag att jag är trött någon kväll och inte vill gå och träna. Men så stannar jag hemma istället. Mm. Har jag en stor tävling som kommer så brukar jag försöka och komma till träningarna i alla fall. Om jag inte är helt, mm. helt trött. För då stannar jag själv hemma istället. Mm. Pratar... Men det är väl mest moralen som skiljer lite kan tror jag. Ja. Vi, vi pratade delen om, om skador, Du hade ont i din höft nu och så vidare. Det, det kan ju bli rätt mycket skador och slitningar på kroppen. När man tränar mycket. Att han liksom... Inte alls så mycket så som du. Jag tycker att man känner sig rätt mör i kroppen rätt ofta och ont nästan hela tiden någonstans. Mm, känner jag igen. <laughs> ja, men hur gör man? Hur tänker du liksom för att försöka undvika skador och förebygga skador eller ta hand om dem när de väl kommer? För det kan, kanske alltid är att man känner att nu har jag ont igen, nu kommer jag borta för mattan i två veckor. För då får man liksom Nej. ingenting gjort i slut ju. Alltså det jag försöker göra, beroende på vilken skada jag har. Har jag armen i gips så kan jag inte träna. Men däremot så brukar jag försöka att träna runt mina skador. Se mm. att jag har ont i foten så kanske jag inte kan spara, Men jag kommer ändå till klubben och gör teknikträningen. Och sen får jag sitta ute på sparringen istället. Mm. Så jag försöker att alltid träna. Oavsett om jag har en skada eller inte. För om jag ska hålla paus varje gång jag har ont någonstans eller skada så kan jag aldrig träna. Nej det blir ju det till slut. Utan man får försöka att gradera sina skador. Och liksom se hur mycket man kan. Ibland kanske man kan köra sparring bara från botten. Men då får du köra bottensparring och så göra teknikerna istället. Mm. Och sen så är det viktigt att man lyssnar på sin kropp också. Det är klart man ska försöka träna mycket. Men om du är skadad eller framförallt om du är sjuk, stanna hemma istället. Mm. Det, kan bli, det kan bli helt åt skogen om du tränar när du, när du är sjuk. Mm. Så man ändå är försiktig. Ja. Mm. Har du något bra tips liksom för att, att förebygga skador? Jag hade mer skador innan än vad jag har nu. Och det har faktiskt blivit en ändring sen jag slutade att insistera på att hålla emot. Hur menar du då? Om jag, på, om jag håller på att bli svept så ibland är det faktiskt bättre att säga Okej, okay, du fick svepet. Och så ge det istället för att hålla emot. För när du tränar mycket så musklerna blir oftast starkare än ledband och senor så det som händer är att du drar sönder dig själv genom att stå och hålla emot med en motståndare som är större och starkare än dig själv så ibland är det bättre att bara acceptera jag blev svett jag skulle ha stoppat det här svepet långt innan mm. han kom så långt, så att man liksom försöker och att um, vara försiktig med sig själv när man tränar mm. och för att hålla emot tänk, men varför gick du åt skogen? Så själva felet är ju inte att han sveper Det själva felet är ju att du, vad vet jag, lät han kontrollera din fot. Ja. För tidigt så att man försöker att tänka runt det där och släppa egot och ge bort de här crepe submission när du när du faktiskt blir fångad. Mm. Men hur, hur får du kroppen till att gå runt liksom på två pass om dagen under så här lång tid? Um, jag sover ganska mycket. Ja, okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men vad heter det alla de här passen är ju inte stenhårda sparingspass heller. Nej. Och sen så tar det ganska lång tid att vänja sig vid och träna så mycket. Det är ju någonting jag har byggt, byggt upp under, under flera år. Okay. Man kan inte gå från att sitta i soffan hela tiden till att börja träna sju pass i veckan. Men samma utan man måste bygga upp det långsamt. Så kroppen hinner vänja sig vid och, och träna mycket. Mm. Och sen så, det är ju en förutsättning för att kunna träna som Mm. jag har försökt att träna två pass om dagen när jag ska jobba eller gå i skolan och det, jag, jag klarar inte av det det blir för mycket, jag är alltid trött tappar glädjen med det och tycker inte det är roligt att varken gå i skolan eller träna, så mm. jag har försökt att sluta med det mm. om man tänker tillbaka till det här med tävling och så vidare, kanske också tärning. jobbar du någonting med någon slags mental träning för att liksom få med den biten också eller hur gör du det? Jag har ju inte haft någon direkt formell vad heter det, mental träning. Nej. Men det jag försöker försöker koncentrera mig om det är väl liksom att fokusera på träningen när jag är på träningen och liksom hela tiden analysera vad det är jag gör. Men var, varför går det skogen? Varför passerar han alltid det? Så att man hela tiden ställer sig frågan om varför. Mm. Um, och sen så att man försöker att vara, vara förberedd på tävlingen så att du liksom tänker igenom allting, ser till att att du vet hur du flyger till tävlingen, du vet vilket hotell du går på, Gine är klar. Mm. Det är något som har hjälpt mig jättemycket att få liksom kontroll på alla de här grejerna. Att jag ser till att jag är i tid och jag har rätt utrustning med mig. Och, och liksom se till att det är kontroll på mina grejer, det hjälper mig väldigt mycket. Mm. I den mentala förberedelsen. Och sen det att kunna komma till tävlingen och känna att jag har tränat så hårt jag kan, jag har förberett mig. Mm. På alla sätt som var möjligt. och liksom, Jag kan inte göra det bättre än jag har gjort det nu. Nej. Det tar bort väldigt mycket av min nervositet i alla fall. Mm. Jag har inte träffat jättemycket. Men de gånger jag man har gjort det tycker man lätt kan få en slags tunnelseende. Man mm. känner liksom att, att man först står man på mattan och man ser allting. Och sen när man väl är i dags det känns som att allting försvinner. Och någonstans känns det som att mycket av det man har tänkt på. Alla tekniker och allting man ska köra allt det här mentala liksom det här med nu ska jag tänka på det här, nu ska jag säga, så här. det känns som att det bara försvinner nästan och så kommer de grejer som bara sitter i ryggraden mm. ja men så tror jag så, så är det för alla, även när husvappel det kommer att känna så okay. så ibland lite beroende på hur nervös man är självklart men, ja. men där tycker jag det är jätteviktigt eller i alla fall för mig att ha en coach med mig mm. det, behöver inte vara, det behöver inte vara vad ska man säga min tränare, men att det är någon jag känner och jag litar på, det behöver inte vara någon som är jätteruktigt på ju så heller utan det är någon liksom mer känslan av att jag är inte själv och det är någon som, någon som ropar till mig tid och, och liksom för, berättar för mig när det är poäng och sånt. Så att jag har känner att jag har någon stö, stötta, eller stöd stöd eller utanför mattan mm. så att man inte är ensam. Okay. Mm. Det betyder väldigt mycket för mig den här känslan av att jag är inte själv på mattan utan jag har någon som, någon som hjälper mig. Mm. Uh, om, om man är ny i den här idrotten Förutom då det här du sa med att ja, Kanske våga släppa efter att man inte skadar sig Finns det några annan slags Grundläggande tips i det du har till, till de som är ganska så mycket Nybörjare samt även till de som kommit Högre upp som kanske känner ett såhär Motivationsbrist mm. Ja Det finns alltså det finns ju mycket saker Man ska tänka på men någonting som har Hjälpt mig att utveckla mig i alla fall Det är att jag hela tiden försöker att träna på det jag är sämst på Okej okay. Um, jag menar säga att du har ett väldigt bra mount game men då, då vet du vad du ska göra när du kommer till mount du, du behöver inte träna det så hemskt mycket Nej. Um, men däremot så kanske du har en dålig stänggard. ja men träna på den okay. så att du hela tiden vad heter det, höjer ditt lägsta nivå mm. så att du inte har så mycket hål i ditt game utan du försöker bli så komplett som möjligt mm. är, är, är det samma tänk oavsett grad där eller är det olika tänk liksom, om man är hur ska man tänka som vitbält, blåbält, eller blåbält liksom För att undvika misstag? Eller liksom, ja. Jag tror att i början- det är klart att man ska analysera lite grann- vad man, vad man gör. Men det som fattas mest när man är vit- och vitbält det är timmar på mattan. Mm. Du behöver träna mer. Försök att sparras och träna så mycket du kan. Mm. Det, är det, som, det är det som gör att du blir bättre. Att du får rutin och att du börjar känna igen situationerna. Att man börjar kunna, kunna tänka mer- när man sparar. För i början är det- egentligen bara tunnelseende och man ser ingenting man bara tar i, så ju mer man tränar ju lättare blir det att få ett överblick över vad som håller på att hända i matchen ja. så egentligen träna mycket mm. en av det bästa rådet jag vill ge till dem som är nya tränar mycket, fråga mycket och försök hela tiden analysera om vad gör jag, fungerar det, fungerar det inte men varför fungerar det inte mm. så ja. egentligen är det inte så stor skillnad det är det de flesta behöver träna Självklart inte med begränsning. För du kan ju inte träna för mycket heller. Då blir du övertränad. Men försöka så mycket. Mm. Och sen så självklart variera inciteten. Mm. Att ibland sparar man 100 procent. Ibland kanske man bara ligger och, och egentligen rörelse tränar. Mm. Mm, det verkar vettigt. Men vad är det som liksom driver dig vidare- när du än har gjort så bra ifrån dig. Vad är det som känns som liksom att du forts fortsättningsvis vill liksom tävla kanske. Och träna så mycket som du gör. Vad är din motivator? Förutom kanske din tävlingsinstinkt då. Det som är väldigt viktigt för mig är att jag trivs väldigt bra på den klubben jag tränar. Okej. Okay. Jag har mina kompisar där och mycket av mitt sociala liv är kopplat till klubben. Ah, ja. Så när jag kommer till, till träningen på kvällen så är det inte bara att jag kommer till träning utan jag kommer dit, träffa mina kompisar, prata lite grann och, mm. och sånt. Så det är inte bara en, en fysisk träning för mig utan det är lika mycket att jag, jag trivs väldigt bra mm. med att och, och vara där jag är. Mm. Har, har du några mål framför dig liksom? Vad ligger närmast i siktet? Um, jag kommer att vara fila EM i Budapest om... Och blir det tre, tre veckor. Okej, okay. ja. Det är nästa stora tävling och sen så siktar jag på att åka till Mundials. Nu lite längre fram i år. Mm. Och om allt går som det ska så vill jag åka till ADCC-trialsen, nu de europeiska, i, i april. Och förhoppningsvis kunna kvalificera mig till ADCC senare. Ja, just det. Ja, då är, du, det det, då är, du, är, är du igång nu då med din förberedelse inför fila här, Ola? Mm, det har jag börjat med nu. Ja, spännande. Mm. Känns det bra? Det tror jag. Det är länge sedan jag har tävlat utan Gino. Förra tävlingen tror jag var... Ja, det ses ju 2011. Ja. Så det är ett tag sedan nu. Ja. Så det ska bli väldigt spännande att tävla utan direkt igen. Kul. Det ska bli jätteroligt. Ja, ja. Uh... Känns det inte att man får en bra bild liksom av, av den, här, den här aspekten jag är lite nyfiken på det här med domarbiten mm. ehm, jag kommer ihåg själv för så tävlingen man var där man, man var så koncentrerad på det man skulle göra så man, man tänkte knappt på den där andra människan som var på mattan samtidigt nej ehm, kor kort bara liksom din roll som domare vad går den ut på? Ja alltså ge poäng är det ju klart, det är självklart men sen så se till att matchen, att matchen går som den, som den ska se mm. till att de tävlande inte går utanför mat, äh, matchområdet att de inte gör några tekniker som inte är tillåtna helt enkelt ta hand om någon tävlande se till att det inte händer några, några olyckor eller skador eller något sånt utan du är där för att ta hand om de tävlande kan man säga mm. Vad krävs det för att få bli domare då? Det tror jag är lite olika beroende på var man vill vara domare i Sverige. Är det fel. Men där tror jag att du ska ha gått domarkursen med allvar och vara brun eller svartbälte för att det svenska förbundet ska godkänna dig som officiell domare. Mm. Du pratade in den här om tekniker som man inte får använda. Finns det några i så fall? Vilka tekniker är det ofta som hamnar fel eller som missbrukas? Mm. Den klassiska diskningen är väl egentligen att man korsar in foten, foten utifrån och in och, lägger, och därmed lägger tryck på knät. Ja. Det är väl den diskningen som är allra vanligast. Mm. Och sen ser man en del slams. Folk som blir upplyfta och nedkastade i mattan. Mm. Och sen ibland de teknikerna som... Det kan vara handlingslås. Vitbälten får inte göra handlingslås men det får blåbälten så det kan vara sådana grejer. Mm. Men oftast är det inga sådana allvarliga skade, skadegrejer som händer. Utan det är mest att från, att det är från IBFs sida har valt att de här teknikerna inte tillåter. Mm. Vissa av tekniken kanske man ibland kan uppfattas som varför är det så här? Liksom, varför har man inte handlingslås på bitbälten? Vad är det som är så himla fatigt att jag lägger min fot lite grann över hans höft? F är det bara en del som ligger bakom det här. Eller liksom, vad är det som gör att man vill undvika vissa sådana här moment. Um, dels är det ju en skaderisk alltså det där med att du sätter in foten över det är för att. Jag tror inte att risken är så stor egentligen, men det är för att skydda, skydda knät. Ja. På, på den ena. Men sen många av teknikerna tror jag man har valt. Det är så jag tror, jag vet inte om det här stämmer eller inte, men när man har valt de lite mer basic-grejerna för vit och blåsen, så bygger man på det. Med mm. de högre graderna, med, med, med knällås och figure four-footlås. Mm. Just för att kanske försöka börja lite mer simpelt och sen så bygga upp det så att gameet blir mer och mer komplext när man kommer upp i de högre graderna. Mm. Det, det känns som att det, det, det blir mer och mer begränsningar hur länge tiden går. Är, är det så? eller Har jag fel uppfattning där? Du menar att federationen gör mer och mer regler? Ja, Um, lite både och tror jag. Mycket utav, det kom ju en stor regeländning för ett par år sedan nu, men det tror jag mycket av den ändningen var att en del av reglerna var underförstådda innan, att det stod inte riktigt någonstans, men man visste ändå att det var så. Så jag tror en stor del av det var att det blev preciserat att du får inte göra så här. Nej. Mm så men lite grann tror jag kanske att det kommer mer och mer regler alltså regelboken är väl 40 sidor tjock nu så det finns ju mycket regler mm. men å andra sidan är det ju också något alltså, positivt för då finns det definierat om det här får du göra och det här får du inte så man slipper stå där och vara i tvivel om mm. är det tillåtet eller inte tillåtet kom det några regeländringar i år eller, eller var det förra året eh, det kommer det regeländringar nu precis innan EM ja det var egentligen mest små ändringar. Den ena ändringen som kom var regeln för takedowns innan. Så var du tvungen att kontrollera motståndaren i tre sekunder. Mm. Om motståndaren inte landade på sidan eller på ryggen. För då var det poäng med detsamma. Mm. Och nu är det ändå så att oavsett hur du kastar motståndaren. Så är det poäng efter tre sekunders kontroll. Oavsett hur de landar då? Ja, så ska du hålla ner dem i tre sekunder. Och det är ju tycker jag en fördel. Det kan mm. vara väldigt svårt att se som domare. men... Var det ryggen eller var det inte ryggen eller var det sidan eller var han helt nere eller armbågen? Mm. Och sen så har man... Det fanns ju olika grader av varningar för tidigare. Att, att några var serious, andra severe och minor penalties. Nu är mm. alla, alla lika mycket värda. Mm. Och det är en väldig fördel för domaren. För annars, innan så skulle du gå och komma ihåg, för det var några av de här som akkulerade och andra inte. Då okay. skulle man då som domare komma ihåg de här varningarna som du har gett, men som inte har kommit upp på poängtavlan. Vad är vanliga varningar för någonting? Vad får man ofta att för? Um, varning är ofta att du sätter in fingrarna på insidan av armarna. Mm. Um, varning, passivitetsvarningar är ganska vanligt också. Mm. Och sen en regel som jag tror det är ganska många som inte vet är att man inte får binda av sig bältet och knyta om det utan att domaren säger till dig. Jaha, okej. Okay. Det är ju en ganska vanlig grej att göra annars när man börjar bli trött och man vill ha en paus. Och när, så när domar flyttar in det så börjar folk att knyta upp bältet och gå runt och knyta det. Ah, igen. Ja. gör du det nu utan att domar har sagt till dig så får du en varning Okay. Det var många som var väldigt överraskade över det på EM. Ja. Att de blev varnade för det. Ja. Du, jag hörde någonting om att det här just där med att stoppa in fingrarna innanför. Att, mm. att det kan bli väldigt petigt ibland när man kör Spydergal var tummen hamnar. Att man gärna kan ja. kanske får in tummen innanför g och till, till och med det då så kan ge varning. Oftast när man tar Spydergal så använder man tummen för att öppna upp och ta greppet. Jag varnar inte för det. Alltså... Det jag varnar för är när du sticker in fingrarna och håller in i. Om du råkar få in tummen och ta ut den igen så varnar inte jag för det. Men oftast det de pratar om på de här regelkurserna, om sådana här grejer, det är the intention. Vad, vad var min tanke på okay. det här? Mm. Om det var någonting jag insisterade på att få in tummen för att hålla eller om det bara var olycksändelser och jag tar ut den igen. Mm. Vad, vad, vad ligger egentligen bara... bakom det, tror du? Vad sa du? Vad är det som egentligen ligger bakom det? För det kan inte bara vara en skadrisk istället. Jag tror att det är en skaderisk För det är så lätt att fastna med fingrarna inne okay. när du har stuckit in dem i, i dräkten eller i, i byggsten. Det är väldigt lätt att fastna. Ja, okej. Okay. Det är en säkerhets, um, säkerhet för dina fingrar. Ja, okej. Okay. Vad, vad det, finns det någonting som. Um, jag, kan, jag kan bara tänka mig liksom att ja, visst, är det ett lås eller det, det är inte så mycket att säga liksom att man förlorar det. Är det poäng? Ja, då vinner man på poäng. Är det fördel så är det fördel. Men hur funkar liksom om det om exakt lika? Vad går man på som domare då, då? Oj, Det är ju det är väldigt svårt. Utan det man får titta på då det är ju vem har haft initiativet i matchen? Om det är jag som jagar hela tiden och tar initiativet och försöker så mycket och försöker, och försöker att svepa försöker att jobba för att få poäng mm. och du hela tiden försvarar, försvara, försvara, försvarar, försvarar, försvarar. Så ger jag matchen till den som har initiativet. Okej. Okay. Det är väldigt mycket initiativ det handlar om. Mm. När du tittar på. Men det kan vara väldigt svårt. En match som är jättejämn. Det är ibland man står och är tveksam. Vem, vem, vem har gjort bästa matchen. För det kan vara väldigt, väldigt jämnt. Ja. Men oftast det jag, det jag försöker titta på det är initiativ. Mm. Eller vem har varit, kommit närmast. Svepa, få poäng eller, eller submitter. Mm. Men, men ofta är det initiativ det handlar om mm. brukar det bli eh, brukar du få skäll <laughs> ofta som domare eh, ofta, ofta det har väl hänt att jag har fått några ordentliga utskällningar men det händer ju som du var inte så jätteofta Nej. Eh, och jag förstår ju det också från tävlarnas synpunkt att de har tränat jättelänge förberedde sig för den här tävlingen och Betalt resa dit, betalt tävlingsövgift och allting. Mm. Ehm, och självklart försöker domarna att göra så gott de kan. Men en del tävlingar, du får stå åtta timmar i rad och döma. Mm. Du hinner springa på toaletten ett par gånger, kanske hinna äta lunch. Mm. Men det är svårt att koncentrera sig i slutet. Och sen så ibland står man i fel vinkel, man ser inte. Nej. Du hamnar så att, så att de som tävlar har ryggen mot dig och du ser inte vad som händer framför. Även om man försöker springa runt så är det inte alltid man hinner. Nej. Om man tänker att det är en situation där, där där den ena leder på poäng Och tittar på klockan Och ser liksom att, det är, att det är en två minuter kvar Någonting av tiden Och sen så lägger sig den personen Och egentligen bara låser upp den andra två minuter mm. uh, Hur mycket krävs det egentligen För att, liksom att det ska bli passivitetsvarningar Så att man inte kan skapa sig Något poäng för ett svep Och sen bara lägga sig och, och vad Var tråkig resten av matchen att vinna på det Um, alltså det får man ju se lite grann från tillfälle till tillfälle, men det handlar ju, en sak är att jag inte gör så mycket. Men om jag låser ner dig och förhindrar dig att göra någonting också, mm. så har jag ju låst upp marken och då måste jag börja passivitetsvara den på toppen. Ja. Så det handlar mycket om hur mycket man låser upp sin motståndare, tycker jag. Det är svårt att säga, det är också individuellt från, från match till match. Ja. Men om jag lägger mig i överstigaad och bara packar ner, låser fast dina höfter med mina armbågar och lägger pannan på, på din mage och bara håller. Mm. Då är det så själv, alltså det är så tydligt att se fördomar så du kan inte låta bli passivitetsvana. Nej. För du har stängt ner allting. Mm. Däremot om man sitter på toppen, försöker byta lite grepp och hela tiden, alltså även om du inte jobbar så konstruktivt att du hela tiden ser ut som att du jobbar, att du försöker. Mm. Att du försöker att se att det händer någonting och du faktiskt också ger din motståndare möjlighet för att göra någonting. Mm. Så det handlar om att, vad heter det, ståla smart. Ja. Så att du faktiskt ser aktiv ut samtidigt som du egentligen bara väntar på att tiden ska gå. Mm. Om man vänder på det och ser att den på botten ligger kanske med en jättetight och hård lockdown på benen. Så du, liksom inte, du kommer liksom fan inte upp, jag kommer inte vilja någonstans ifrån. Och vem, vem, vem är det som får passivitet då är det han på toppen också som inte kommer vidare för att det inte kan med försöker eller är det den på botten som får passivitet eller hur, hur funkar det i spelet? Det är ju den som låser upp matchen som ska få passivitetsvarning okej okay. som jag ligger i stängdgat till exempel och håller ner dig. jag har, har tag tag runt i nacken ja. bara ligger och håller fast dig då är det den på botten som får passivitetsvarningen utan det är den som låser upp matchen ja och sen självklart kan du inte få passivitetsvarning om du ligger under side-control. Nej. I din av din, av din motståndare utan ja, det är ju jävla tur det i alla fall. För det är ju jävla otur gör. Den på toppen som ska jobba. Så det beror lite grann på vilken situation det är i också. Ja. För men... någonstans man kan tycka att det blir- visst, det är det utmaning med det- men sen när man öppnar vid klasserna- så kan det skilja jävligt mycket på vikten ju. Ja. Mm. Och där, där ser man ibland tycker jag- när, när den större killen börjar bli trött- bara oftast bli platt på den lilla killen under ja. Och sen så ligger man där Och kan det mer eller mindre inte göra någonting Då så bör du ju passivitetsvarnar Den stora killen om man bara har lagt, dig, lagt sig på dig ja. Då ska han ha en passivitetsvarning om han inte jobbar För att försöka komma vidare ja. Finns det någon slags tidszon där på liksom hur länge det är okej okay att göra det? Det finns ju 20 sekundersregler När vi jag tittar på marknaden Och ser nu har du låst ner då tittar jag på min klocka så går det 20 sekunder. Då får du första varningen att få tillsägningen. Nu, jobba. Ja. Och sen så tar jag tiden igen, 20 sekunder till. Och då får du nästa varning. Så man har de här 20 sekundersintervallerna. Okej. Okay. Finns det något maxgräns där? Eller kan man få så många, många söner som helst? Nej, alltså fjärde varningen så är du diskad. Okej, okay. för fyra stycken kan man få. Så det finns. Och de, de här varningarna är ju sammanräknade. Om du börjar stoppa in fingrarna i min arm för den första varningen och sen om du stålar så får du andra varningar. Så man, nu har man ja, ja, ja. fyra varningar i allt och sen, sen är det kört. Mm. Jag för mig läste någonting nyligen. Jag vet inte om det är en regel från er sida eller om det är kanske en arrangörsregel. Att man inte får skälla på domaren. Det är från, från förbundet, alltså IBIS. Ja. sida att du får faktiskt inte prata med domaren överhuvudtaget. Är det både under och efter match? Uh, nej, det är under matchen. Alltså du får inte tilltala domaren, du får inte fråga vad vet jag, vad är klockan? Du får inte nej. tilltala domaren utan då får du en varning. Okej. Okay. Och sen så efteråt, det är klart du får prata med domaren, men du får inte, men du ska uppföra det, uppföra det ordentligt, annars så kan förbundet ge varningar. Mm. Är det Är det ganska nytt också för mig, Waller? Hur är det med det? Um, det är väl ganska nytt också. Jag tror Sverige har infört det nu här för ett par månader sedan. Att uh. Om du inte uppför dig på tävlingen så kan du få en, en formell varning från Svenska by i förbundet. Är det på förekommen anledning eller, eller är det för att förekomma att det ska hända? Um, det är väl för att det har varit, det har inte varit ett stort problem, men det har ändå varit ett problem som har funnits. Att det har inte alltid varit jättebehagligt att vara domare. Det är så? Mm. Okej. Okay. Tyvärr är det så. Mm. Det har varit svårt också om IBIF har lite andra möjligheter. De, har, de kan ge mer sanktioner än man kan göra i Sverige. De kan, ge, de kan både avstänga av, ge böter och, och sånt. Det har vi inte riktigt av möjligheterna i Sverige. Det är svårt att få, svårt att få en konsekvens. Mm. Okay. Mm. Det, det, det ploppar ju upp lite nya tävlingsformat till höger och vänster nu med det är ju de här vanliga tävlingarna som vi har här i Sverige. Sen så var det Metamorris för tag sedan i USA. Det är Submission Only. No Time Limit. QMT som var för tag sedan också. Hur, hur, hur, hur, hur, hur ser du på de här nya tävlingsformaten? Liksom, vad tror du att du föredrar? Jag tycker faktiskt att det är jätteroligt. Ja. Att du kommer ner, för det blir lite annorlunda game. När du inte ska behöva tänka på poäng. Utan du bara kan vinna på Submission. Ja. Att det blir lite mer... Du vågar eller passerad utan att du vågar, du vågar satsa mer ja. tror du att vi så kommer att se sådana tävlingar i Sverige någonting? inte alls omöjligt men jag tror att det är svårt att ha en sån, sån tävling, bara submission no time limit i ett stort format men mm. det, kan bli, det kan bli väldigt långa matcher så jag tror... <laughs> 700 anmälda no time limit Precis. Jag tror att om det ska vara möjligt så ska det vara en, en lite mindre tävling när du har när du har inbjudningar, att du har färdiga matcher från början. Ja. Så frågan är om det, finns, om det finns publik som vill se det här. Ja, vad tror du? Jag tror vet inte om det finns nu, men förhoppningsvis i och med att sporten växer så kommer det att finnas. Ja. Jag hoppas det i alla fall. Ja. Det är ju inte så stort i Sverige än och de flesta som har idoler och sånt inom sporten, det är ju internationella, ja. internationella förebilder. Så, men jag tror att i och med att det växer i Sverige så tror jag att det kommer att bli kommer bli i framtiden. Mm. Om, om vi nu vänder oss fram med liksom, spåkuren, här kollar in i framtiden. H hur tror du sporten kommer att utvecklas de närmaste 5-10 åren? Um, om man tänker i Sverige så tror alltså, jag tror det kommer fortsätta växa. Mm. Sporten växer och växer och växer. Det börjar komma barntävlingar. Och allt sånt. Så jag, tror att, jag tror att sporten kommer att bli större och mer, mer accepterad. Jag tror att man kommer kunna berätta för folk att jag tränar brasilianska ut så de kommer veta vad det är för någonting. Mm. I och med att alltså, det hänger ju lite grann ihop med att MMA växer ju explosionsartat. Och mm. på det sättet så tror jag att så kommer, kommer växa och bli mer mainstream också. Mm. Jag hoppas det i alla fall. Ja, tror att det kommer bli en skillnad på teknikerna eller kommer vi köra samma slags spel som vi kör idag? Jag tror det kommer ändra sig. Jag vet inte riktigt i vilken riktning men om man tittar på hur det har utvecklats bara de sista åren. När det, kom, det började komma 50-50, det har kommit berinbål och det har kommit nya tekniker hela tiden. Det mm. tycker jag är en del av skärmen med gamet också. Att det hela tiden, det hela tiden förändras och att det kommer nytt. Mm. Och jag hoppas verkligen inte att, att förbundet börjar göra regler mot det. Jag vet jag, i början när 50-50 kom så pratade man om att man kanske skulle göra regler som förbjöd det, men jag tror att det är helt fel. Um, för då såg man då först, första året kanske så satt, så satt folk fast och visste inte riktigt hur de skulle, hur de skulle hantera det Nej. Men nu, alltså det är klart man ser 50-50 i, i matcherna Men uh, nu har folk lärt att försvara sig De har lärt hur mm. man smittar därifrån och hur man kommer Det Så nu det är det är ingen som sitter men, fast Men är det många som kör 50-50 fortfarande på tävlingar? inte så mycket längre men det hände ju att, att man hamnade i marken men ja. det är ju inget, alltså det var stort för ett par år sedan men det är inget problem längre Nej. så jag tror jag hoppas verkligen att man låter sporten utveckla sig, för när det kommer en ny, ny teknik så fungerar jättebra början, ingen vet hur man ska försvara sig men sen efter ett tag så lär sig folk det också så blir, så blir det bara en del av gamet och ingen magisk teknik eller hur man ska kalla det Nej. men vad tycker du själv om bär och hyster in som är just nu då? Um, ja, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag är inte så bra på det själv. Jag gör lite, använder det lite grann. Ja. Jag tror att alltså, även om man tycker om de nya teknikerna som kommer eller inte så, så anser jag att man bör träna dem så mycket så att man kan dem. Um, och förstå vad som händer. Om inte annat vet hur man försvarar sig mot dem. Vad är farligt och hur kommer jag ut? Mm. Så jag tror det är viktigt att man tränar. man tränar allting och inte bara det man tycker är roligast eller bäst. Ja, precis. Så man får en förståelse för hela gamet. Mm. Ja det kan vara livet. jag tycker själv det är luvet med den bollen för att få den andra väl fart på snurren, är det tufft att hålla emot? Mm, det är besvärligt men det handlar ju bara om att du tränar mer och din tränare, ja. det händer, händer alltid, hur ska jag försvara det och när är det det går åt skogen och var är det han inte får hålla fast? Så att du liksom förstår nyckelpunkterna i tekniken så att du vet vad som är viktigt att försvara och vad är inte mm. och spelar inte så stor roll. Mm. Så får jag då att det kommer igen. <laughs> ja, i alla fall han kiggar på. Vet du. Men det är, det är tufft ibland. För att det är, som säger, får man väl fart på den rackan så vet du. det är svårt att stoppa den när det gäller. Så jag säger lilla steg för att börja se vad är det egentligen i början från någonstans. Och hur kan jag stoppa det redan innan? Precis. Mm. Eller om inte annat så fråga. Även om ibland är man helt paniklule. Så jag, jag vet inte när det går att skogen Jag vet bara att jag blir stävt här varje gång. Mm. Men gå visa din tränare och säga det här händer varje gång. Och visa honom vad som händer och varför. Och försöka få. Något input utifrån. Och, och, och, och ta reda på när det går i skogen. Mm. Bra. Mm. Eh, om, om, om man skulle vilja träna med dig. Eller på din klubb. Eller vara var med på något av de här lägen. Eller träningsgrejerna eh, som ni har. H, hur gör man för att liksom komma i kontakt kontakt med dig. För att få reda på mer information. Mm, det lättaste är att skriva till mig på Facebook tror jag. Ja. Mm. Och bara kontakta där. För egentligen är alla välkomna att komma och träna hos oss på, på vår klubb. Ja. När som helst. Kanske inte. Så alltså vi, i alla fall jag Ant, jag pratat om det på damsidan. Att om du ska träna upp till en stor tävling. Om du vill komma hit en månad och träna för EM. Mm. Så vill vi egentligen att du, att du tävlar för oss också. Till den tävlingen. Mm. Och sen så, ja. Om du tävlar för oss så är det inget problem. Men annars vi kan inte ta in folk. Om vi har en, en lila tjej minus 69. Så kan vi inte ta in en annan lilla bete sig från en annan klubb som tävlar för en annan klubb och låta dem träna upp till tävlingen Aha, tillsammans. Mm. I och med att de kommer vara motståndare till den här tävlingen. Men precis sen är alla välkomna. Mm. Finns det en sätt för folk eh, norr om Skåne på ett lätt sätt kunna träna med Händer allting ner i Danmark eller? Du tänker för mig eller... Nej alltså, för... överlag håller, håller ni bara sen på de här tjejgrejerna nere i Danmark eller finns det, kommer det vara på andra orter i framtiden också? Vi um, har ju hållit i Köpenhamn i och med att jag och till bor här så ska vi kunna arrangera det så, så är, måste det nästan vara här men, men om det är någon som vill hyra mig för en seminarium så är jag öppen för förslag. Så ja. Jag är inte på det sättet låst i Köpenhamn men ska jag arrangera någonting själv så är det lättare för mig att göra det i den stan jag bor i. Mm. Så det är egentligen mest för att det, för att det har varit smidigt för oss att ha det här. Det är svårt för mig att hålla ett läger i Göteborg till exempel. För jag vet inte vad det finns lokaler eller någonting. Så Nej. jag kan inte göra det själv. Men, men jag kommer gärna på besök och hålla träningar andra ställen också. Ja, jag kan, jag kan tänka mig liksom, om ni är ett gäng som lyssnar på detta tycker att fan det där vore kul att gå på. Men det är lite långt till Köpenhamn. Det kanske är vi kul kanske, att flytta samma event till någon stad i Sverige. Liksom, för, för att få med fler Kanske svenska tjejer på den här saken. Då, ju. Mm, det är lite långt. Men där tror jag att... Eh, att många svenska tjejer är lite bekväma. För nu när vi har hållit det här läget, det andra gången vi håller det nu. Det kommer folk från England, Spanien, Tyskland, Polen, Finland, Österrike. Från hela Europa. Men, men att, så kanske det är folk från Sverige som tycker det är för långt att åka till Danmark. Så, så lite grann en skäpning tjejer. Kom jag nu, åker ni ner till Köpenhamn? Var inte lata? Lite grann, för det, alltså det är en stor stad. Det finns både en stor flygplats. Det är lätt att ta tåg och buss och allting. Så mycket handlar om, eller inte mycket... Men vi tycker ju att det är lite konstigt att det kommer fler folk från långt bort i Europa än när det kommer från ja. helt i närheten. Vet de kvinnliga faktiskt om att det finns såna här saker där? Alltså marknadsföring på något sätt förutom på er egna Facebook-konton? Det har varit väldigt mycket Facebook och sen nu på EM hade vi med flyers att delade ut till ja. de tjejerna vi såg på tävlingen. Så vi försöker ju så mycket som, som möjligt då. Försöker att prata med dem vi vet har klubbar runt omkring och ber dem att informera sina tjejer sen om de vill komma eller inte bestämmer dem själva. Men så att, mm. att de är medvetna om att det finns möjligheter. Mm. Brukar det vara över en hel dag eller är det längre perioder? Mm, oftast de här eller de här lägena vi har haft nu har varit. brukar börja första passet flera kväll och sen kör vi sista passet söndag eftermiddag så att det fortfarande är tid att hinna transportera hem sig till måndag morgon när man kanske ska vara i skolan eller på jobbet. Mm. Men en, en helg brukar det vara. Ja. Bra. Det känns som att vi får reda på en hel del bra nyttiga grejer härifrån. Det var jättekul. Mm, vad bra. Ja. Så att inte bara är hunden sura som står på <laughs> Nej, det kan kanske folk vågar hälsa på dig när man, när man ser dig. Jag tror det. Jag vitser inte i alla fall. Nej. Är det någonting eget du skulle vilja säga? Nå någon tanke, någon idé som du känner att du brinner för som du skulle passa på att kunna kanske få fram i sånt här forum? Oj, det är ju en lite svår att fråga. ja. Men, om jag ska säga någonting så tror jag egentligen att jag skulle vilja tacka min tränare här i Danmark, Simon Moshisokis, som har gjort väldigt, väldigt mycket för mig och en stor anledning till att jag är där. Jag är där med mitt tävlande och att jag har kommit så pass långt som jag har. Han har alltid hjälpt mig och stöttat mig och mm. att en kanonbar tränare. Ja. Snällt av dig. Mm. Ja. Snällt, snällt. Jag vet inte. Jag tror det är han som har gjort den största biten av det. Ja, men ändå fan det inte... Respekt att tacka honom här. Liksom, du kunde sagt vad som helst men det jag tycker jag är snyggt att tacka sin tränare. För ofta ser du som du säger, mycket kommer du därifrån. Ja. Slutligen, ja, är är, har vi några, några sponsorer eller någonting sånt kanske som du skulle slänga iväg en extra eloge till eller tack till? Mm, det skulle nog vara Korall i så fall. Ja. Som var varit min, min första G-sponsor, som var den första stora sponsoren jag fick som, som trodde på mig som har hjälpt mig nu i flera år. Mm. Som har varit en jättestor hjälp. För jag, jag pluggar och jag har inte tid att jobba så mycket. Jag pluggar till läkare och håller på med det Tyvärr finns det inte så mycket tid att jobba samtidigt. Nej. Som alla vet så är ju inte studiebidraget ju ingenting man blir miljonär av heller. Så Nej. det har varit lite knackigt i perioder rent ekonomiskt. Ja. Och där har jag fått eh, från förbundet också med elitstöd som har gjort att jag har kunnat resa runt och tävla på de stora tävlingarna. Det har varit en jättestor hjälp det också. Kul. Det är bra att det finns en sån backup då, så att mm. man, kan, man kan få den chansen om man vill ha ambition till det. Men kanske inte alltid de ekonomiska möjligheterna. Nej, precis. Och Det har varit, det har varit kanonbra. Det har betytt jättemycket för mig och mitt, mitt tävlande och mitt satsande. Ja, bra. Tack snälla för att du ville vara med. här. Det var jättekul för att prata med dig och jätteintressant att få höra dina berättelser och din lilla historia här. Tack snälla jättemycket. Tack så mycket för att jag fick vara med. Ja. Eh, bra. Eh, som sagt, vill ni komma i kontakt med Ida så eh, sök upp henne på Facebook. Tveka nu inte ni tjejer som ni sen berättat. att åka inte i Köpenhamn och ta del av den här grymma tävlingen som erbjuds? det känns som att det nästan finns en garanti på att man kommer bli duktigare efter en sån här helg än man var innan man åkte ner så så jag ska svär... att köra med. Och vad sa, sa två... du? jag har känt som svartbelten och så har vi två jätteduktiga brönbälten också så det finns, det finns ja så passa på att ta chansen med tycker jag. vi kan mm. nästan avrunda det här med så får jag än mm. en gång tacka, det var supersnällt också för jag önskar dig lycka till i din kommande tävling och lycka till i de kommande tävlingarna också så får vi se kanske om vi kan få ett leende på mattan nästa gång i står och där <laughs> Jättefint, tack snälla. Hör du? Mm. Har du det bra? Detsamma. Hej, hej. Tack för att du lyssnade på podcast nummer tre med Ida Hansson. Eh, som vanligt vill jag skicka tack till sponsorerna till podcasten Antevibe och 3%. Som jag sa i början av podcasten så finns det mer information på våran Facebook-sida. Kolla in dem. Vi kommer snart återkomma med nummer fyra, så håll ögonen öppna och kika in på genmälda rum. På Facebook-sidan. Horror allihopa. Hej!